Pitanje svijetog evanđelja po Mateju. Slava tebe, gospodin, slava tebe. Slava tebe, paži moj. O vrijeme ono, uze Isus Petra i Jakova i Jovana, brata njegova. I izvede ih na goru visoko same I preobrazi se pred njima I zasija se lice njegovom kao sunce A haljine njegove postadoše bijele Kao svjetlost I gle, javišem se Mojse Ilijan Koji s njim govorak on A petar Odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovde biti, Ako hoćeš da načinimo ovde tri senice, Tebi jedno i moji seju jedno i jedno ili, Dok on još govoraše, Gle, sjajan oblak ih zakloni gle, Nođas iz oblaka koji govori, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega slušajte. I čuvši pa doše učenici ničice, i uplašiše se veoma. I pristupivši dokvatiti se Isus i reče: Ustanite i ne bojte se a oni, podignuši oči svoje, nikoga ne videše do Isusa sama. I kada si lažako sa gore, zapovjedi Misus govoreći, nikom ne kazujte, što ste vidjeli, dok sin čovječi iz mrtvih ne vas krzne. sunca danas braće i sestre ovdje u ovom našem gradu tačnije na njegovim kapijama na njegovim ulazima možete da vidite izrak one tame pakvene tame I da nije crkva, da nije ove gore liturgijske, da nije ove svjetlosti čiste, nestvorene i vječne, kud bi smo mi, braćo i sestre, i gde bi smo utjeku našli? Trag Crnoga zraka na oku, na licu, duši, na srcu. Gdje da se sklonimo, braću i sestra? Gdje utjehu da nađemo? Gdje nadu? Gdje smisao? Na jednom reklamnom panovu ovdje na ugazu naš grad, a vjerujem da su sluge... Džavolje, okačile na kapijama svih naših gradova, mogu samo da zamislim kako to izgleda u glavnom gradu naše države, to crno isijavanje pakla, taj zrak koji ne dolazi od oca svjetlosti nego od oca tame, Od oca mraka, od oca laži, od oca smrti, od oca svih džavola i svakoga zla. I na tom reklamnom pano na tom bilbordu, braći i sestre, nude nam se kontraceptivne tablete sa napomenom da slučajno ne zaboravimo da progutamo bombu, da slučajno ne zaboravimo da ubijemo život u sebi. Pri to se nudi, braćo i sestri, kao potpuno normalno, kao potpuno blagosloveno, zakonito, a jeste zakonito, jer nema niko da je došao I da pita, nema ni jedna patrola da se pojavile, da pita ko je ovo okačio, da ga uhapsi, kogod daje, da ga pozove na pokajanje, ako ne da ga osudi. A osudit će ga, braćo i seste, pravedni sud. To je sigurno, na Božjem strašnom i pravednom sudu bit će osuđen i bit će predan paplu ognjenome, ognju neugasivome, koji je upaljen za i pripremljen za satanu i za sve sluge njegove. A oni koji nude narodu kontraceptivna sredstva, oni su sluge satanine, A onaj zakon koji brogoslovi, koji da prostora toj tami, braće i sestre, to nije Boži zakon, to je zakon zla. I u suprotnosti je sa Božijom voljom i kao takav osuđen na propas, na pogibiju, narod koji takve zakone usvaja, gradovi koje takve panoje, prihvataju braće i sestre Biće im gore ako se ne pokaju nego što je bilo Sodomu oganj koji tu braće i sestre spreman uništit će takve gradove i žitelje njihove to je ispovjedanje vjere narod koji traži, koji nudi, koji zakonom pokriva kontraceptivna sredstva, tablete, jeste narod koji usvojio tamo, koji ispunjen tamom, i to strašnom tamom, satanskom tamom, braći i sestri, narod koji ubija svoju djecu, narod koji na najstrašniji mogući način ratuje protiv Boga i Božijeg blagoslova. U našem gradu, u našoj crnoj gori ovih dana, osvanuli su pod ovim tvarnim suncem zraci pakla, paklenog sunca. I to su, braćo i sestre, znamenja poslednjih dana i ova zvonjava telefona, i to je znamenje poslednjih vremena. I mnogo toga drugog što gledamo, što govorimo, što radimo, sve govori da su poslednji dani, braće i sestre. Ali jevo crkve, slava Bogu, evo mjesta gdje možemo da se ogrijemo, Evo mjesta gdje srce možemo svjetlošću nezalaznog dana, onog dana koji već sad sija, koji već sad i sijava svoju nezalaznu, nestvorenu, besmrtnu, čistu i svetu svjetlost, koji će osvanuti i posle onog poslednjeg dana, a on je tu na vratima, Jer crkva pravoslavna, braćo i sestre, ona je nosilac te svjetlosti, ona je svjedok tog carstva. I zato sve one oči koje gledaju, a sve naše oči, braćo i sestre, gledaju tamo, pogajte duše kako su nam ustrašene, Pogledajte dželje nada, nema nade, braće i sestre. Tuga, veliki strah i neizvjesnost nadvijela se na, nad svim narodima. Ali Bog je, braće i sestre, sa nama. Sve ta trojica, sveta i živona čalna trojica, tu su sa nama smo. U našem narodu, crkvu, svetu, Кроз цркву отака наше, кроз цркву апостола, очевидца Присутан је спасителј наш и присутна је цјебна свјетлос Нестворена И овај празник, који је заиста посебан Срце православне мистике Srce pravoslavnog bogoslovlja, nažalost, naša generacija tek treba da ga usvoji, tek treba da ga prepozna. A on je tu, braćo i sestre, i ne mrzda. A kuć je preobraženje iz crkve. Zamislite crkvu bez preobraženja, zamislite crkvu bez svetlosti, bez blagodati. Zamislite narod Bez blagodati. Narod bez blagodati guta kontraceptivna sredstva, braće i sestre. Narod bez blagodati juriša na svoju djecu utrobam. Zamislite taj rat. To je nezamislivo. Gde je blagodati? To je nezamislivo. A tamo gde nema blagodati. Priroda se deformišuje pod pritisima zlih Duhova i onda roditelji ustaju na svoju djecu, gonej i stižu utrobama, život na dar, a smrt kao znak neblogodarnosti, nesvijesti i zlog srca. Jedini način, jedino mjesto, bracu i sestre, gdje možemo da se sklonimo od tame. Svuda prisutne tame. Jer tama je izvan crkve, braći i sestri. Jeste upravo ona. Sveta, majka naša, sveta, crkva naša, pravoslavna crkva. Ona je prepuna svjetlosti. Odakle nju ta svjetlost, braći i sestri? Uvozimo li? Ne uvozimo. Evo ne daju nam Ni u škole da uđemo, kamo li da uvozimo? Ne daju ni sveštenicima da služe kako treba. Otkud da uvoze? A pa i ne treba, braću i sestre. Crkva tu svjetlost ima. Korijen crkve, braću i sestre, je u svjetlosti. Ovo sunce koje danas sija, Mada znam da ga mnogi ne vide, jer ono, kako kaže Sveti Grigorije Palama, nije kao ovo sunce, pa i sijava i svi mogu da ga vide. Ne, ovo je razumno sunce. Ovo sunce ćeš vidjeti ako ga poslušaš, ako ga ne poslušaš. A evo imamo i potvrdu danas, a i mnogi ovdje među nama potvrđuju tu istinu. Ako ga ne poslušaš, nećeš ga ni vidjeti, neće ti se otkriti. Niko ne zna sina do otac, niti otce ako zna do sin, i ako sin hoće kome otkriti. Otac je svjetlost i sin je svjetlost. I Duh Sveti je svjetlost. Ako budemo poslušni crkvi, braćo i sestre, a crkva je tijelo Hristovo, razumijemo li mi to, braćo i sestre? Vjerujemo li mi u to? Da smo mi poslušni crkvi? Nismo, braćo i sestre, onako kako bi trebalo, kako može. А последица непослушности је тама, болест, смрт. На горе тавору, отац небески, пославши свога сина, јединороднога, јединога који може да нам помогне, јединога кроз кога мођемо отцу да се вратимо, Evo smo se zakačili sve za sinove ljudske i nikako do oca da dođemo, zaboravili smo i do da postoji. Trči za jednim, trči za drugim, glasaj za ovoga, za onoga, navijaj za ove i za one, tek mi oca zaboravili smo. A i kako drugačije da bude? Jer samo kroz sina njegovo Mi možemo otcu da se vratimo Samo sin oca poznaje i objavljuje Samo crkva Sina očevo Jer crkva je braće i sestre Tijelo njegovo Samo ona može da nam otkrije oca. A pogledajte u sebe Evo koliko je sad I vidjet Da smo izgubili kontakt odnos prema ocu braći i sestre a što će ti on da život šta radiš sa njima evo pogledajte živimo u redu letujemo radimo rađamo se učimo ratujemo a što će ti sve to ako si oca zaboravio je ti se tim blagom Ako si oca zaboravio, od ocu odstupio? Šta ćeš se životom ako si odvojen od izvora života? Šta ćeš sa onim što ti se utrobi začinje, ako si na oca zaboravio? A pa popi i nećeš zaboraviti da popiješ bombu, da udaviš dijete utrobi. Da ga izgladnjuješ kao neki monstrum. Eto kakav čovek biva kad se od oce odvoji. A od oca smo odvojeni uvijek kad se od crkve odvajamo. Jer Duh Sveti je naučio apostole. A apostoli danas uče kome crkva nije nekomšinica. Kome crkva ne nije zanimljiva draga, nego kome crkva nije majka, ko ne osjeća sebe kao čedo crkve, njemu Bog ne može biti otac. A kroz crkvu, kako reko smo, mi se vezujemo, braću i sestri, za sina, očevog. A u njemu šta imamo? Imamo, braćo i sestra, vječnu slavu i silu. Imamo otvoreno carstvo nebesko. Imamo neiscrpne izvore energije. Evo danas ljudi traže za novim izvorima energije. Šta sve ne radimo? Pored živoga Boga i žive crkve, mi lutamo, braćo i sestre, u oblastima tvarnog, stvorenog, a u crkvi, nego ajde, dođi ti, probi se ti od raznih naučnika, od raznih teorija, od raznih lažih obmana i mreža demonskih. Danas malo koda zna, malo koda vjeruje, malo koda prima tu energiju koju crkva u sebi ima, rizniči. To je nestvorena energija, braći i seste. Ona je neiscrpna. Ona može da napoji sve ljude svih vremena i vjekova. Jer to je energia nečovječija. To nije energia stihija. To nije energia sunca. To nije stvorena energia, braći i seste. Crkva nudi nešto neuporedivo iznad toga. I znate, nudi besplatno. To se ne plaća, braćo i sest. Zamislite da danas naplatimo pričašće. A pa znate ko bi se pričestio? Niko. Niko, braćo i sest. Samo jednu kap krvi. Ne bismo mogli da isplatimo, ne samo mi, nego sve ljude svih vjekova da saberemo. Pa svi da se prinesemo na žrtvu, ne, ni jednu jedinu kapu. A ovdje potoci, ovdje rijeke žive, vode teku i natapaju sve one koji su otvoreni. Vodom vječnog života. S tim što postoji jedan uslov, braćo i seste, nije dovoljno samo doći i gledati u pravcu oltara. Ne. Nije dovoljno samo doći i javljati se na mobilni telefon za vrijeme svete liturgije. Nije dovoljno samo doći i jedva čekati da se sve završi. Nije dovoljno stići, pa uteći. Treba, braće i sestre, vjerovati i vjeru po potvrditi. Jer, Otac Nebeski, obratite pažnju, braće i sestre, Otac Nebeski bio je jasan, ovo je sin moj ljubljeni. pritom, taj glas prati svjetlost koja isijava iz tijela gospoda našeg Isusa Hrista isijava iz ljudske prirode ovo je sin moj ljubljeni, jedinorodni njega poslušajte hoćemo li da nam bude bolje Hoćemo li da nam dobro bude ovdje, braćo i sestre? Hoćemo li da nam dobro bude u ovom gradu? Hoćemo li da nam dobro bude u našoj kući? Na našem poslu? Hoćemo li dobro da nam bude u ovoj našoj crkvi, u ovoj našoj zemlji? Hoćemo li da nam dobro bude u nama samima? Jer nije nam dobro, braćo i sestre. Pa vidite li da nam nije dobro? Svi bježimo iz sebe retvorili smo se u bjesomučne. Samo nemoj da ostaneš sam sa sobom. Bježi nekud. Bježi iz kuće. Bježi iz crkve. Evo, bježimo iz crkve, uvlačimo se u jame sektaške. Uvlačimo se tamo gdje nema svjetlosti, gdje nema leba, braća i sese, gdje nema vode, gdje nema života. Bježimo iz naše države, bježimo Iz, iz našeg osvećenog braća i sestra ambijenta luta mu po svijetu etoga tamo na onom kontinentu enoga pobjegao je onamo enoga šalje je razglednicu tamo s kraja pobjegao je s ognjišta zašto? nije mu bilo dobro tu a zašto mu nije bilo dobro? zato što je bio neposlušan bježimo iz manastira I mi, braćo i sese, sveštenici, podložni smo, pa bježimo sa svojih pozicija, napuštamo svoju službu, spuštamo se na nedozvoljene nivoje ponašanja. Zašto? Mi poslušni. I onda nema miro, onda nije mi dobro «Nije mi dobro ovdje biti, ajmo neđe, ajmo neđe, brzo, brzo, brzo, kao demoni, kao bjesomučni gadarinci, bježimo, lutamo, skitamo, vozimo se avionima, stavno nekim aranžmanima. I ova ljetovanja, braću se: sest, pa i to je bježanija. Nego ajde, sad to je stihija, malo ko to više i razumije, što narodi ljuti kad mu se pažnja skreći, to je bježanija». Dobro će nam biti svima, ako se vratimo i popnemo na tavor, liturgijski tavor, ako se vratimo svetom pravoslavlju i ako počnemo da slušamo, braće i sestre, jer samo kroz poslušanje sina, ocu, žene, mužu, muža, crkvi, monaha, i Gumanima, Igumana i sveštenika, episkopima, episkopa, saborima, pomjesnih crkava i svih pomjesnih arhijereja, patrijaraha, saboru svetih otaca i vaselenskih učitelja, a oni uvijek poslušni svetim apostolima, a sveti apostoli poslušni duhu svetom, a Duh Sveti, braćo i sestre, uvijek nam otkriva da je Sin, jedinorodni Isus Hristos, radi nas postao čovjek, uzeo ljudsku prirodu i ispunio je božanskim silama, te evo danas na tavoru, svijetli. Ajde, uzmi ga sad na analizu. Uzmi ga, analiziraj ga. Humanisti, Ajde da vidimo šta ćemo da kažemo. Evo svjetlost nezalazna iz ljudske prirode. Šta je sad ovo? Ajmo oni koji čekaju van zemaljce da ih spasu. Ajmo oni koji gledaju sunce, zvijezde, mjesec. Ajmo gatari, vračari, alhemičari, naučnici, magovi, mudraci moćnici Hajmo sad da vidimo. Hajmo sada da se opredelimo. Evo ga čovjek jedan od nas, ali evo i Boga u njemu. Samo u njemu, braćo i sestre, Jeronije jedinorodni, drugog otac nema. Samo on nosi tu svjetlost u sebi i daje je kroz ljudsku prirodu. I pazite Sad se daje nova mogućnost da mi, no, jer mi nosimo ljudsku prirodu, ja sam čovjek, nemoj da mi ne pričaš o nekom izvorištu iz koga ja ne mogu da povučem silu, iz koga ne mogu da na, navodnjavam njivu svoga srca. Pa i ne pričam ti, kaže crkva, evo ti ga, jede li sa tobom, moriš li da ga dodirneš. «Možeš li da ga pljuneš? Možeš li da ga ošamariš? Možeš li ruke da mu probadaš? Možeš li na ruke sa krsta da ga primaš? Možeš li da ga sahraniš? Možeš li prstom rane od klinova i rebra probodena Tomo da mu dirneš?» Mogu, kaže toma. I A možeš i svjetlost da vidiš. Oči apostola, Petra, Jokove i Jovana, oče vidaca, bile su obasjane tom svjetlošću, braće i sestre. I mi se našom ljudskom prirodom, pristupajući crkvi, jer crkva je njegovo tijelo, crkva je njegovo prisustvo, mi primamo tu energiju, tu svjetlost, Tu silu, kroz krštenje, kroz miropomazanje i posebno na čudesan način kroz sve to pričešće, evo i danas smo se okupili da se sjedinimo sa njim, da primimo svjetlost u sebe, braće i sestre, i da postanemo vječno živi, da postanemo besmrtni, ali... Ponavljamo, uslov je poslušnost. Zavud se pričešćujemo ako ne slušamo, braći i sest. To će nam biti, vjerujte mi, samo na sud i na osudu. Kad god u poslušanju, mi smo u vezi sa ocem. Mi ispunjavamo Boži blagoslov, očev blagoslov. Poslušajte ga, a kroz njega poslušajte crkvu. Ako ne slušamo crkvu, mi ne slušamo gospoda, braću i sestre. Ako ne slušamo gospoda Isusa Hrista, mi ne slušamo Oca Nebeskog. I do čega dolazi? Do tame. Naš narod danas prebiva u tami. I šta očekujemo? Da nam sunce dođe sa zapada, sa istoka, sjevera i juga. Ne braći i sestre Nama je došlo sunce Iz onog istočnika Iz one vječne Bezpočetne Zore Nama ovdje u našim zemljama Sija nego ga mi ne vidimo Zbog neposlušanja Vječna svjetlost Zato nemojmo da gubimo Vrijeme braći i sestre Ljudi nemojmo da gubimo vrijeme, vratimo se, imamo kome, i hoće da nas primi, pa evo crkva potvrđuje to, da hoće da nas primi, vratimo se kroz poslušnost, jer zbog neposlušanja smo ispali iz blagoslova, kroz poslušnost mi se njemu vraćemo. Pustimo sve te ponude, ma to su obmane, braće i sestre, to nas džavo vara i ljudi, koje su ga usvojili. Nema sreće, vjerujte. Evo nude nam razne kombinacije. Nema tu sreće. Ne možemo se usrećiti. Samo ako se pokajemo i vratimo crkvi, vrati se, eto ti garhijerej, pripadaš nekoj eparhiji, uključi se u život crkve. Imaš poslanika gospodnjeg, imaš episkopa, imaš i sveštenika parohijskog, Imaš, pođi njemu, možda spava, možda igra preferans, možda puši, pocijeti ga, kaže, oče, ima li malo one stvorene svjetlosti za mene? I spaš će mu karte iz ruku, ugasiće će televizor, bacit će dnevnu štampu, izaći će iz vode, jer će ga savjes podsjetiti koja je njegova uloga i kome on treba da služi i djeci hranu na vrijeme da daje, a ne s brudnicima i s pjanicama vrijeme da provodi. Jer ako tako nastavi, presjeće ga blagodat Božja na pola i baciti ga u tamu najkrenju, Zato vratimo se Otcu, možemo, potrudimo se malo, posebno u poslušanju, ako ne postimo postove, postimo postove. Sride i petak, obavezno, braćo i sest, nemojte s tim da se igrate. To je očev blagoslov preko Sina. Sin je naučio apostole duhom svetim, a crkva od apostola naučena istinitim duhom, i dan dana zapovjeda srijeda i petak da se poste nećeš da postiš ne moraš ali tamu ćeš da jedeš u tamu ćeš kosti svoje da grizeš i meso bližnjega bogorodičim post koji u toku nećeš da postiš ne moraš ali maćeha će da te izgladnjuje nećeš imati majku za majku. Nećeš imati pokro bogorodičin nad svojom i nad glavom porodice. I onda će narkodileri da ti vaspitavaju djecu. Onda će čerka da ti pije kontraceptivna sredstva i da unosi u svoju utrobu i u tvoju glavu tamu gustu i mučnu tamu, pa ćeš oslobođenje da tražiš veteći sa solitera i odušak u probušenoj lobanji kalibrom kojim su naši predsi krsčasni branili. Učenje crkve. Nećeš da poslušaš učenje crkve. Hoćeš da koketiraš sa raznim učenjima. Hoćeš da praviš kombinacije hoćeš da vjeruješ malo kao indijanci, kao meksikanci, hoćeš da kombinuješ pejotol sa pričašćem, hoćeš malo da se jogom baviš, meditacijom i Isusovom molitvom, hoćeš da čitaš pravoslavne oce i daleko istočne hinduističke mudrace. Ne može tako, nisi poslušan sinu. Hoćeš da vjeroješ u Isusa i u druge demone, i idole? Hoćeš da živiš u crkvi i u idolištima? Ne može tako. Nije si poslušan. Tama ćete nasrijediti. Nego da se vratimo u učenju crkve. Da se vratimo svetom, čudesnom simbolu vjera. Da se vratimo liturgiji. Ko je ne poslušan, braćo i sestre? Liturgiji. Ko ne dolazi nedeljom na liturgiju, on ne sluša Otca. Ovo dobro zapamtite. Ko ne poštuje nedeljni dan, ko ne poštuje praznični dan, ko ne dolazi na sve te liturgije, ko god on daje, koji god to naroda jeste, on Otca ne poštuje. On Sina ne sluša, a šta ne sluša Sina? One ne poštuje žrtvu sina očevog on ne poštuje njegovu krv one poštuje njegovu smrt One poštuje njegovu žrtvu one poštuje njegovo vaskrsenje i vaznesenje on ne može da primi duha svjetlosti pa šta onda ti očekuješ šta očekuješ da će da bude bolje neće biti bolje Šta očekuje naš narod? Da će biti bolje. Neće biti bolje, braćo i sestre. Biće sve gore i gore, sve teže i teže. A bolje može biti samo ako se vratimo. I to ne kao pametniji, kao mudri, drsko, nego na koljenima, braćo i sestre, u duhu pokajanja, trpljenja, smirenja. Bez osuđivanja drugih, osuđujući sebe, svi. E onda, evo naitija, evo svjetlosti koja dolazi, braću i sestre, iz vječnosti, iz bića očevog, Ovo sunce koje sija u crvi, gdje ono izlazi, braću i sestre? Gdje je početak njemu? A nema početka Ono nam obasljava o i oči, ali mi ne znamo dubine, te tajne i nikad ih nećemo znati. Ali to prinu ljubavi Boži osjećamo svaki put kad se sa vjerom i poslušnošću pričešćujemo svetim tijelom i krvlju očevog sina, a našega spasitelja. Zato broćite se se prepoznajmo ovaj praznik kao mogućnost velikih promjena kao dar nad svim darovima prepoznajmo ovaj praznik kao počet poziv ovo je moj sin ovo je moja crkva ovdje sam ja budite i vi Овди, ово је гора таво. Саберите се сви, немојте да се секирате, дођите слободно, па све је у мојој руци. И сунце и месец и земља све ја држим. Ја сам онај отац кога исповедате као свог држителя, творца свега видљивог и невидљивог. Ме кад цркви долазите, ви мени долазите a ja ću vam dati sve što vam je potrebno u vremenu i život, carski život u Carstvu nebeskom. Vjerujmo tako, braći i sestre, poslušajmo našu crkvu, počnimo danas da budemo poslušni, svako u svom činu. Djeca neka budu djeca, ne roditelji, žena neka bude Жnna, мужž neka буде mu, Monarх neka буде monar, sveštenik ne ga bude sveštennik. vlaka neka bu vlaka i ac z brać i sesre neбески, prekosina, daće nam izobili brago dati Duasvetoga i on daće nam dobro biti ovdi onda će nam dobro biti u crtvi našoj. Nećemo imati potrebu da izađemo, da je napuštamo. Biće nam dobro u našim domovima, u našim gradovima. Biće nam dobro u našim parohijama. Biće nam dobro u nama samima. Biće nam dobro u našim srcima. Biće nam dobro i svijetu u našim umovima, u našoj volji. Biće carstvo nebesko već ovdje, na zemlji, u vremenu, a biće onda, braći i sestre, i u vječnost. Daj Bože da ga i mi naslijedimo molitvama svih svetih apostola, zastupništvom presvete vladičice naše Bogorodice I blagoslovom Boga našeg kome se u crkvi pravoslavnoj poklanjamo svetom i spasonosnom vjerom i poslušnošću. Amin Bože daj.